Endaiako hiri ardiko eskola publikoa endaiako eskola zarrina da, erekin zaharkitua eta berritzelanak behar ditu. Endaiako ikastola txiki gelditu da eta etorkizun laborrean ez du ikastola berria eraikitzeko aukerarik. Beraz, hiri ardiko eskola publikoa berritu eta erabiliak ez diren gelak ikastolako aurrei eskintzia erabakitu endaiako errikoetxeak. Endaiako hiri ardiko eskola kamabike laukanen ditu beste zerbitzuen artean, gaur egungo bederatzi baino ez ditu erabiltzen. Ala eta guztiz ere azken hilabetetan diru publikoa ikastola pribatu baten alde baliatzea salatua izan duten bitartean orain diskurtsoa aldatu egin dute iri artiko eskola publikoko guraso batzuk Josu Tamayo ikasbiko lehendakari ordea eztu onartzen herriko etxearen proposamena.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 guraso gutxi dira kontra direnak, Eskola publikoaren eraiikiak obrak behar dituela, az finmarratu egin du. Ujourd'hui je dis simplement que non rehabiliton une ekol publik municipal, Un Gauza konela, kotxe zenaroren ustetan, ez dago diskuziorik, argi dagoelako, beharrezkoa ez ezik, proiektua ona dela idierdiko eskola, zein gure ikastolaren zateri. Que tout le monde va se retrouver, e que aujourd'hui iliura plus pour l'école publique, e plus pour l'ikastola. Lanak, hontan hasiko dira, eta ikastolako aurrak bimila amazazpiko idaian sartuko dira.